Lijepi pozdrav svima. Evo, otvaram treću sjednicu Gradskog vijeća Županja. Pozdravljam sve članove Gradskog vijeća, gradonačelnika, direktora i ravnatelje gradskih poduzeća i ustanova, pročelnike upravnih odjela grada, predstavnike medija i ostale nazočne. Utvrđujem da je od 13 članova Gradskog vijeća, današnjoj sjednici nazočno 11 članova, tako da vijeće može donositi pravovaljane odluke. Kolegica Stažić i Pejakovi su se ispričali, oni su opravdali za ostanak. Za današnju sjednicu Gradskog vijeća Županja predlažem dnevni red kao što je predloženo u pozivu za današnju sjednicu. Molim članove Gradskog vijeća da se izjasne o predloženom dnevnom redu u cijelosti. Tko je za predloženi dnevni red? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za utvrdilo dnevni red današnje sjednice kao što je predloženo. I prije prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, molim da se izjasnimo o zapisniku sa druge sjednice gradskog vijeća županja, održane 16. srpnja ove godine. Da li ima primjedbi na zapisnik? Oke, okay, ako nema, molim da se izjasnimo o prihvaćanju zapisnika. Ko je za? Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za usvojilo zapisnik sa druge sjednice gradskog vijeća županja. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva točka je aktualni sat. Za današnju sjednicu u predviđenom roku predana su pitanja dva člana Gradskog vijeća i bit će postavljena po redu predaje. Pozivam člana Gradskog vijeća gospodina Gulikorića da postavi pitanje. Poštovani gradonačelniče, predsjednice vijeća i svi ostale vijećnici. Slažem da sam ja i predsjednik Udruge invalida rada grada županje pa sam upoznan sa problemima osoba sa invaliditetom. Ja za prije godinu i pol dana možda dostavio službeni dopis za obilježavanje parking mjesta za osobe sa invaliditetom. Jedan od prioriteta sam naglasio parking mjesto kod Konzuma koje vi većina i ne znate gdje se ono nalazi skroz desno na čošku konzuma, ja sam predložio i sad predlažem ponovo da se parking mjesta za invalide naprave na ulazu u konzum kao što imaju plodnjine, odnosno. Tako da je to vidljivo, jer to je ono parknih mjesto koje je sad obilježeno za u travu, to niko ne zna od invalida da je to tamo. Bilo bi dobro da se to pribaci na ulazu u sam konzum libo i desno po dva parking mjesta. Druga stvar, ulica Aleja Mr Hrvatske do od Prjenskog salona Valentino do ovaj, apoteke naše. 60 parkingih mjesta ima nema ni jedno označeno mjesto za osobe sa invaliditetom. Pa ova glavna zgrada baš koja ima 42 stana nema ni jedno mjesto a naš gospodin mikić marko moramo ga imenovati je bio osobno u, u gradskoj upravi i je da mu se obježi to mjesto za osobu i sanjolitetom. A po zakonu na deset stanova trebalo biti bar jedno obježno mjesto za osobe i sanjolitetom. To on je bilo dvije godine, nije dobio ni odgovora, ni ja, ni on, ali ništa nije napravito. Mislim da to ne košta puno, a jako male stvari čine sretne male ljudi. I još nešto da se obiđe možda cijeli grad, Parking mjesto za osnovesen letom nema ni pri domom zdravlja on mi znamo da u tom zdravlja dolaze osobe i sa istoka i za zapada, oslakale i koji moraju platiti parking, a ako ima označeno mjesto, ako on osvećanim letom hoće stati na to svoje mjesto, što je logično, ali to kod nas nema. Mislim da bi trebala odgovorne službe da ubiču grad i da svim um, gradskim i državnim uslovama se procjeni da li treba to mjesto za osobi miline. ili ne. Evo ja bih samo toliko da se to da ne ostane na obećanju. Evo dvije godine ja čekam, odgovor nije napravito. Gospodin Miki čeka dvije godine. Obećano je. Samo treba što on kaže, uzeo bi kantu boje pa bi sam to napravio. Ali su gabariti drugačiji nego ova normalna parking mjesta. E toliko. Hvala. Poštvani kolega Gulikolić, hvala vam na svim primjedbama. Evo dajte nam ne vidim direktora klanca, ali poslaću mu upravo poruku tako da budite slobodni doći do mene, pa ćemo još dodatno možda proći mjesta neka ovaj koja, koja niste spomenu. U redu, možemo onda na drugo pitanje. Pozivam kolegu Katonu da postavi dva pitanja. Dobar dan, veliki pozdrav svim prisutnim i dragom je da se vidimo i želim vam svima dobar i uspješan radni tjedan ja za danas imam dva pitanja. Jedno pitanje sam postavio jedanaesttri dvije tisuće godine a odnosi se na oslobođenje plaćanja dimnjačarskih usluga za stanare stambenih zgrada u gradu županji danas nam je petnaestdevet znači prošlo je šest mjeseci to još uvijek nije riješeno mi smo prvog studenog donijeli odluku da svi građani s prebivalištem i boravištem na području grada županj imaju besplatnu redovnu kontrolu i čišćenje od prvog studenog, a zahtjev za to se donosi od drugog sjećanja 2024. Znači, prvi studen i 2023. primjena drugi sjećanj 2024. I koliko sam shvatio to, funkcionira za sve one koji žive u kućanstvima odnosno u kućama, međutim za stambene zgrade ne. E, za stanare u kućama zahtjeve podnosi vlasnik objekta, a za stambene zgrade podnosi zahtjev upravitelj zgrade. I imam osjećaj da se tu javljaju neki problemi. Mi u gradu imamo dva upravitelja zgrada, jedan je stanu biro koji se pripoji očistoći DOO, i tvrtka Vija Nova iz Vinkovaca. E, i nedavno u medijima i u današnjem izvješću je podneseno da u biti imamo problema oko održavanja stambenih zgrada, što se tiče one koji su pod stanobjerom, odnosno čistoćom, ali zanimljivo je da Vija Nova nema takih problema. Ja ću reći konkretno za zgradu na trgu Martina Robotića, tako Fatimu da su oni 2024. platili oko 1200 eura za cijelu godinu dimnjačarskih usluga. Ti novci im nisu refundirani, bilo je rečeno da će biti. Ljudi su zvali u grad, komunicirali su, pričali su, molili su i onda im je rečeno da će se vratiti negdje 300-400 eura e, i to na osobne račune, što je njima neprihvatljivo. Oni žele da se vrati na žiro račun stambene zgrade. Zgrada funkcionira upravitelj Via Nova, e, sve ide, sve ok. Spominje se neki višak, pitanje gdje je taj višak i onda im se još aludira na to da se neće podmirivati troškove oni koji imaju više stanova. To meni nije jasno. To meni nije jasno. Ako smo mi donijeli odluku svim stanarima, to mi je bez obzira koliko tih ljudi ima. Uglavnom, Zgrada na trgu Martina Robotića promijenila upravitelja, nakon šest-sedam mjeseci posluje u plusu, dježe kredit, sređuje lift koji je stano biro popravljao godinu i pol dana okay. i u tih godinu i ja, pol, pet minuta, priče. molim vas, predsjednik kluba, vijećnika. godinu i pol dana plaćana poprava popravak lifta, odnosno održavanje lifta, to nije učinjeno. Sređeno krovište sređena fasada, sređen lift, sve funkcionira. Ja vas molim da povedete računa o tim ljudima, jer svi ljudi u stambenim zgradama se osjećaju kao ljudi drugog reda. Znači, aktualni će sad, pitanje... Se. Neće vam platiti za iduću godinu, imat ćemo sudske troškove, to je problem. I drugo pitanje, drugo. problem održavanja županskih vjerova. Je li to... Moguće u dogovoru sa vodoprivredom? Je li to moguće u dogovoru sa lovačkim, ribičkim udrugama? To bi bilo u redu da se riješi, jer mi smo županske vjerove sredili prije više od deset godina. Oni danas izgledaju katastrofalno. Pokošen je samo onaj dio ustanove, radi održavanja natjecanja, ovo ostalo se sve zaboravlja. Mi pozivamo ljude na naše županjsko izletište, županjske vjerove, a mi pozivamo u biti u šaši i Trsku, tamo se ne može prič. Ako imate problema oko ideje kako bi se to moglo održavati, ja ću u narednim, do kraja mjeseca vama poslati predloga kako bi se to moglo odraditi, financirati u suradnji sa svim udrugama koje to koriste. Hvala. Evo, nadležni pročelnik će odgovoriti na pitanje. Lijepi pozdrav svima. Što se tiče plaćanja dimnečarskih usluga, dimnečarske usluge su prvo komunalna djelatnost prema zakonu o komunalnom gospodarstvu. Grad Županja je, je jedinstven primjerak u Republici Hrvatskoj da komunalne usluge plaća našim građanima, isključivo putem odluke o socijalnoj skrbi. Takvo, takvo plaćanje kod obiteljskih kuća je vrlo jednostavno plaća se e, vlasnicima na račun, odnosno u ime njih grad podmiruje račune odabranom koncesionaru. Što se tiče e, o plaćanja tih usluga u, e, više stavljenim zgradama, odnosno zgradama, zgradama kolektivnog stanovanja, e, to će biti rješeno istano takav način, samo što je malo, malo specifičnije iz razloga što te usluge, prema ovom navedenom zakonu kojem sam spomenio, plaća se iz pričuje koju plaćaju svi suvlasnici stavljenih zgrada dio upravitelja zgrade se tu buni, jer smatraju da su oni tu zakinuti. Nisu zakinuti, nego će dobiti svi vlasnici stanara na svoje osobne račune. Oni, će, oni već donose brojeve računa i računa se po kvadraturi stana koliki iznos razmjerno računu pripada kojem stanu. Drugi to nije moguće riješiti. Iz tih razloga to ovako iziskuje puno vremena i puno, puno zalaganje i truda. Znači, račun za čišćenje, konkretno, jedne stambene zgrade, evo, spominjali ste trg, trg e, prof. Martina Robotića, ima jedan račun za cijelu zgradu. Taj račun se mora dijeliti na svaki stan po kvadraturi. Taj iznos će svaki suvlasnik stana dobiti. To vi se ne morate složiti s tim, to je jedini način kako namjeriti ljudima i iznos onoga koji su uplatili u priču. E, dimnačarska usluga se plaća i pričuve, ali naknada za dimnačarske usluge će se vratiti stanarima na njihove račune. Postoje razlika, Postoje razlika u onom iznosu gdje e, građani ne ustvaraju to pravo, ne žive na području grada, a imaju stan u županju. Ta, ta naknada njima nije, nije, prema odluci u socijalnom skrbi, nije, e, nije moguća naplatiti su te razlike. Dakle, molimo za još malo strpljenja i to će vrlo, vrlo brzo biti rješeno. Drugo pitanje, održavanje župajskih virova. Župajski virovi su na upravljanje hrvatskih voda, oni godišnje imaju planirane tri košnje. Slažem se, trebalo biti puno više. Mi smo i ove godine imali izvanredno dvije košnje, nedovoljno, trava raste, korom buja špotsko riborno društvo redovno poribljava virove. Evo, da bi trebalo više, možda i bi. Toliko. Izvolite, kad, kolega Katona. nači jedno dodatno pitanje na pitanje. Hvala vam na odgovor, gospodine Nikolozo. I naravno, ne mogu se složiti s vama, pogotovo što govorimo o zgradi u kojoj vi živite, odnosno stanujete. Mi znamo da se račun za održavanje zgrade plaća sa žiro računa pričuve. Svi stanari plaćaju pričuvu sukladno su Zakonu o održavanju zgrada i stanari te zgrade su donijeli odluku da plaćaju nešto više što je minimalni iznos koji trebaju platiti. Ljudi su pozitivni. Dakle, tvrtka Vija nova se ne buni tom i takvom načinu refundiranja, da se refundira na žiro račun Zgrade, nema čovjek nikakvi problem s tim. Znači, Mariju iz Vinkovaca nema nikakvi problem s tim. Očito da imam onda problem sa stanu birom, odnosno tvrtkom čistoća u županiji. Svi stanovi koji su prazni, pa i oni plaćaju svoje dađbina ako se ljudi nisu odvajali, ako je neko nešto platio, a mi smo doneli odluku da se ljudima vrati, odnosno refundira onda smatram da je u redu da im se vrati druga stvar ako se neko odjavio da više nije tu, tu je stvar sasvim jasna a nikakva brkanja žiro računa odnosno privatnih računa i smatram da to nije u redu i mogli bi vrlo brzo imati problem jer ljudi Ovo mi najavljaju prava, da to neće platiti ima, imali ste pravo na pitanje Ovdje je jedna bitna stvar. Ovo se plaća na temelju odluke o socijalnoj skrbi. Nema razlike je li to upravljate zgrade čistoća ili vija nova. Ne postoji razlika, ali to su pravne osobe. A ovdje se naknada za divnačarske usluge isključivo plaća vlasnicima stambenog prostora. Bilo to obiteljski kuća, bilo to stanovo u stanbenim zgradama. Ne plaća se nijednoj firmi koja je pravna osoba i upravlja sa stanovima. Iz tog razloga nije moguće platiti naknadu u uplaćenu priču. Isključivo iz tog razloga. To je to. Evo, istrpili smo sva pitanja i odgovore, pa možemo preći na e, drugu točku dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu komunalac DOO iz Županje na pripajanje trgovačkom društvu vinkovački vodovodi i kanalizacija DOO iz Vinkovaca. Molim izvjestitelja, gradonačelnika Juzbašića da nam obrazloži prijedlog odluke Poštovana predsjednice, predsjednici, poštovani vijećnici, nažalost je došao je dan kad ću morati izvjestiti po ovoj točci, točki. Kronologija događaja je više manje poznata i javnosti i ne, mislim da ne moramo žešće u, ulaziti u dubinu. 2018. izglasan zakon, 2019. krenula primjena... Mi se nismo te 2018. kada su, smo imali sve migove i sva saznanja iz hrvatskih voda da se trebamo spojiti sa Drenovcima i sa Gunjom, nažalost to tada je propušteno učiniti kako bi imali zahvat vode od 800.000 kubika. Jer zakon je dao dakle isporučitelju jednu jedinu kvalitetu, trebaš imati da imaš količinu isporučene vode. Mi je, nažalost, u tom trenutku nismo imali. Nakon toga slijede dvije uredbe. Mi smo oba, bili su tužitelji u oba procesa na, na Ustavnom sudu. Ustavni sud je ipak dao za pravo zakonodavcu. Uz tri izdvojena mišljenja koja nam daju nekakvu, kakvu takvu nadu da bi u predstojećim sudskim postupcima od kojih ne odustajemo, ipak Možda, možda uspjeli pred Europskim sudom. Dakle, ovim dokumentom vi dajete samo suglasnost da se potpiše taj ugovor o pripajanju kako bi se prema Trgovačkom sudu, odnosno dajemo suglasnost da bi se potpisalo pripajanje društva Komunalizdeo Županja Vinkovačkom vodovodu. Dakle, kao što vidite u odluci imamo članak tri, ako se ne varam koji kaže da smo mi poduzeli sve korake i sve radnje pred Upravnim sudom u ovom trenutku budući će komunalac nestati županja će preuzet aktivnu legitimaciju tužitelja. Ono što je trenutku, što je u ovom trenutku najsporniji naj je, dakle, da ogromna kazna, čak 10 plaća za, u, u prvoj, a može se ponavljati prijeti direktoru i drugo, dakle, da nam je zapravo oduzeta licenca da uopće isporučujemo vodu. Mi bi s 23. 9. dakle bili u potpuno zrakopraznom prostoru, tako da je u ovom trenutku ovo jedini, jedini način da se nastavi poslovati, odnosno da komunalac ne bi bio i direktor samo u enormnom prekršaju. Mi ćemo imati od 23. zapravo jednu suludu situaciju da Vinkovački vodo odima sve ovlasti isporučivati i da i dalje od komunalca su cijevi. Dakle, ili bi prijetilo da, da nema vode gradu e, ili i direktoru, dakle, mač glavom od ogromnih kazni ili smo evo prisiljeni zapravo napraviti ovo uz, kažem, ogradu gdje smo tužbu već za to rješenje koje je stiglo podnijeli. Nažalost, kažem, Dugo je borba trajala, dugo smo pokušavali, ostale još šest vodovoda koji, koji nisu do sada na neki način dobrovoljno pristali, ali evo, uz sve ove okolnosti nemamo više izlaza. Hvala. Evo otvaram raspravu o prijedlogoj odluke. Kolega na izvolite. Hvala. Htio bih posjetiti samo na sljedeće. Glas Slavonije, 26.12.2024. Juzbašić kaže, grad Županja neće potpisati pripajanje svoga komunalca vinkovačkom vodovodu i kanalizacije. Stav je jasan, taj dokument ne potpisujem. Glas Slavonije, 31.2025. Županja nije predala komunalac zakonom predviđene i sankcije. Gradonačelnik Damir Juzbašić već je ranije zauzeo jasan stav, da odluke o pripajanju gradskog komunalca on zasigurno neće potpisati. Vi ste znali da ćete ju potpisati i ja sam znao da, ću potpi, da ćete vi potpisati budući evo dozvolite mi da završim pa ćete vi da su jasne bile zakonom propisane sankcije i bio je jasan slijed događaja. 29. kolovo za ove godine, spanje vodovoda bez ikakve alternative, gradonačelnik Damir Juzbašić još, nije, još je ranije zauzeo jasan stav do odluku o pripanju gradskog komunalca, on zasigurno neće potpisati glas Slavonije gospođa Marija Lešić-Omerović. Ovo je prvi korak kada mi donosimo odluku da dajemo ovlasti gradonačelniku da on to potpiše, onda će Skupština Komunalca donijeti odluku o pripajanju, a Skupština Komunalca je gospodin Damir Juzbašić, koji je i predsjednik Skupštine. Dakle, Skupština broji jednog člana. Tako stoji na web stranici, ako to nešto nije promijenjeno. To je dobro staro nasljeđe gospodina Davora Miličevića i Očito to nije promijenjeno. Ja ne znam koje je u ima jednog člana, ali ok, ovo ima. Meni je žao što se ovo događa. Ja sam zadnji puta sa ove govornice pohvalio gospodina Markovinovića za odličan posao što radi i čestitaću mu i danas na vrhunskim rezultatima. I žao mi je što se ovo događa, ali gospodine Juzbašiću, vi ste odličan glazbenik, vrhunski harmonikaš, ali ste i jako, jako dobar. Glumac. Kolega, kada ono nas... držimo dogodilo, se teme. Ono što se dogodilo, znalo je što će se dogoditi, ovo je odluka koja je donesena na štetu svih nas, ovo je odluka koja je doneo HDZ, ovo je odluka onih koje vi imate u vašem telefonu koje rado donesete i nikakve tužbe, nikakve žalbe nama ovdje neće nažalost doneti korist. Vi ste se žalili upravnom sudu, koliko sam vidio, da je objavljeno... 29. okolovoza 2025. da upuća na žalba i sad spominjete sud u Strasburu, a znamo da on nije žalbeni sud i on ne ukida rješenja domaćih sudova. Znači, ako naši sudovi donesu neke odluke, sud u Strasburu nema veze s tim i tu ne treba brkat pojmovi. Ljudima treba reći onako kako je. Suštinski ljudi su ovdje obmanuti, ljudi su se nadali da će se komunalac moći obraniti. Svi oni koji imali imalo znaju nešto o pravu i nešto malo čitaju, znali su da će ovo, nažalost, biti posljedica. Meni je žao što se ovo događa. Nismo ovo zaslužili, ali jednostavno ne mogu pobjeći o tome da ste omanjivali ljude, da ste im davali neku nadu, a sad ste ih razočarali. Možda neke i niste. Mene definitivno niste. Kolega Katona, molim vas. Pošlani, kolega Katona, što sam ja i tko sam ja, bi da vam rekli. Tu tjesnu pobjedu između mene i vas su odlučili birači. Dakle, jesam sam ja glumac, jesam sportaš, međutim neupitno da vi ne možete shvatiti puno lakše stvari kakve vam je gospodin Nikolozo objašnjavao pa prethodnoj točki, pa kako ćete shvatiti složene pravne procese. Ali vi ste stručnjak za sve, jer vi ste inženjer, pa ćete vi pravo znati. Krenimo znači od prava. Imamo pravni lijek u ovom trenutku pobijanje odluke Upravnog suda. Nakon nije ćemo vidjeti šta će doći. Smatramo da ćemo tu čak i uspjeti. Nakon toga eventualno možemo ići na reviziju ovog pripajanja. Kad govorite što sam govorio, dakle zakon iz 2018. rekao ili će dobrovoljno se pripojiti društva ili će ministarstvo svojom odlukom donijeti odluku o pripajanju. Mi smo takvu odluku dobili. Dakle, mi smo dobili odluku, uzimamo vam licencu, dajemo je Vinkovačkom vodovodu. Uzimamo vam gospodarsku jedinicu. Niste se potrudili uzeti original prepiske, pitati Markovinovića koje hvalite. Markovinoviću piše li tamo da Vinkovački vodovod mora preuzeti cijelu gospodarsku jedinicu? Piše. Dakle, zakon je rekao ili ću ja to dobrovoljno napraviti ili će na silu ministarstvo. Mi smo došli sad u ministarstvo da je silo. Kolegice, jel to tako bilo dano svaki put, rečeno, i medijima i ovdje. Međutim, da bi se zapamtile dvije činjenice morate imat otvoren vid. Vi imate vid koji isključivo vidi negativu. Sa ove govornice isključivo sve negativno, kad vi govorite. Tako, nisu to teške stvari za shvatiti. Dakle, zakon je rekao, onaj koji ima 2 milijuna, odnosno onaj GPS smo imali od 800 tisuća do milijun, taj će pripojiti društvo... Dakle, Gunja, Drenovci, oni su dobrovoljno pristali. Oni su prošle godine. A ja sam previše pritisaka, previše čak i prijetnji preživio da biste vi ovdje lamentirali da sam ja glumac i harmonikaš. Dakle, je li to jasno ovdje svima osim jednoj osobi? Dakle, zakon je rekao, dobrovoljno će se pripojiti društva koja će se pripojiti. Oni su to napravili prije godinu i po dana. Nas šest je ostalo trpeći sve sve ovo što ste i vi citirali dakle da potencijalne sankcije sada smo dobili taj dokument koji se zove rješenje o pripajanju svih cjelina gospodarskih, ukiranju licence i tako dalje. Što je tu nejasno? Ko je koga obmanjiva? Gdje sam ja rekao sa čuvat ćemo kogu nalac. Vrlo, vrlo, vrlo pitke stvari, međutim kad hoćete gledati drugačije, onda se čini da, da je tu neko nešto ovaj, mulja, a nije tako. Naprosto nije tako. Čak idete dosta razguda. Dakle, pobijamo upravno rješenje. Županja steče aktivnu legitimaciju. Ako uspijemo u tom postupku, osporavamo upis. Oni će vjerojatno onda ići s novim rješenjama. Dakle, cilj je doći do Ustavnog suda. Ponavljam, tamo su bila tri izdvojena mišljenja što nam daje za nadu i tamo su previranja. Pa politika nije od danas do sutra. Dakle, ničim nisam građan uvjerao da će komunalac ostati, nego da ćemo se boriti. I smo sve, svo koje smo imali. Ono je bilo tanko, pa nisam ja govorio, evo ja ću to riješiti. Dakle, nemojte imputirati nešto što nije i govoriti kako je, ne znam. Istom matematikom Evropske unije naš sud za vaše sdp vlasti otišao pod Vinkovce. Istom, istom matricom. Evropska unija, a sva društva u Zagrebu i dalje imaju jednog predsjednika uprave. Jednog preds člana skupštine, Tamo je SDP na vlasti. Ali da bi se bio objektivan, treba sagledati sve. Vi od svog crnila s ove govornice naprosto ne vidite ni ono što je najbolje u gradu, a ono što je loše prikazujete katastrofalni. Kolika Katona, izvolite. Znači, tema dvije minute. Hvala. Meni je drago što... Imate takav stav, ali ja napominjem i dalje da vi ćete to potpisati, govorili ste da nećete potpisati i to je to. Što se tiče onoga što je izgubio SDP, ja mogu govoriti samo za ono što je SDP ili što smo mi ovdje napravili u gradu i kakve smo imali inicijative. A što se zbiva negdje dalje, čim ja nemam nikakve veze, za razliku od nekih koji su bili na visokim pozicijama, imali su mogućnost Odlučivanja to ne bih htio komentirati. Drago mi je što ste spomenuli nečitanje pa evo ja ovaj puta moram reći da bi zamolio one koji pripremaju vječnicima materijale da se ipak malo više potrudel u obrazloženju odnosno odluci o pripajanju stoji dana 31. kolovoza da je komunalac zaprimio rješenje ministarstva zaštite okoliša. 31. kolovoz je nedjelja i ne volim, da, ne vjerujem da ste toliko ažurni, a kada pogledam rješenje koje ste rekli da nisam pročitao od ministarstva, na njemu stoji 31. sedmi. I ja čitam sva rješenja i meni je bilo kristalno jasno koje su minimalne, a koje su maksimalne kazne. Bilo je jasno i vama, bez obzira što vi to sad govorili ovdje. I znali ste koje mogu biti posljedice, i nijednom niste išli iz krajnosti takve. Meni je jasno da vi kao odgovorna osoba to morate potpisati, ali ako ste govorili da nećete, čovjeka se drži za riječ, vola za rogove, ja smatram da ste kolega vi čovjek, Katona, ja vama dvanodnost. dajem podršku da ovo ne potpišu. Prekidam ovo. kolega Katona, dakle, vi ste pročitali, vi ste pročitali, dakle, vi sad lažete. U tom rješenju stoji prenosimo gospodarsku cijelinu s komunalca na Vinkovačke vode. Od jel stoji? Zašto lažete? Zašto lažete oni koji ovo slušaju možda? Koji nemaju priliku vidjeti. Zašto lažete? Te floskule 31. pa to je lapsu sočiti. Znamo i vi i ja da je 31. sedem. Dakle, imate, imate u ruci nešto gdje se jasno vidi da država ponavljam bila su dva načina jedan dobrovoljni na koji nisam pristao i drugi prisilni na koji su nas sad stisli sad više nema izlaza to samo znači vama nije jasno dakle to trebali smo vrtičarce donje da vidi kako funkcionira njima bi to bilo jasno obmanjujete svjesno dakle ako imate rješenje onda u njemu vidite da nam se ukida licenca da ne možemo isporučivati vodu. Dakle, nama je Vinkovački voda odprodavao do sad vodu. Što se dešava 23. ako ja ovo ne potpisujem? Direktoru prijeti 10 u startu, a može se ponavljati, 10 plaća kazna. Građani nemaju vodu. To prijeti. Dakle, to su jasne stvari. A svojim omalovažavanjem svega, svojom pričom, ako pitate gdje to ima da jedan član je e, isključivi, član... Skupštine društva, ja vam odgovorim u Zagrebu gdje je esdepe kakvo vraćanje na išta danas? Evo prekidamo ovu raspravu, oviše nema smisla, pa idemo na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju predložene odluke. Tko je za? Ima li tko protiv? Da li je netko suzdržan? Dakle, utvrđujem da je Gradsko vijeće sa osam glasova za, jednim glasom protiv i dva suzdržana glasa donijelo odluku o davanju ovlaštenja gradonačelniku grada županje. Možemo na sljedeću točku, to je razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada županje za 2025. godinu. Molim izvjestiteljicu gospođu Troha da nam obrazloži polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i izvjesti vijeća stajalištu odbora za proračun i financije. Hvala. E, najprije lijep pozdrav svima. Pred vama je polugodišnji izvještaj izvršenju proračuna za 25. godinu. U odbor za proračun i financije je na sjednici održanoj u petak 12.9. jednoglasno prihvatio ovaj izvještaj. Dakle, Upravni odjel za financije izrađuje polugodišnji izvještaj izvršenju proračuna i dostavlja ga gradonačelniku do 15. rujna, a gradonačelnik gradskom vijeću na donošenje do 30. rujna kada su u pitanju gradski prihodi ukupno ostvareni prihodi proračuna za prvu polovicu ove godine iznose 5 milijuna sto tisuća dvjesto devedeset eura ostvareno je 41,62% posto planiranih prihoda odnosno 21,81% posto više nego u istom razdoblju prethodne godine kada su u pitanju prihodi od poreza oni su ostvareni u iznosu milijun i tisuća eura Uh, porez na dohodak ostvaran je u iznosu 1.859.000 eura i veći je za 219.000 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dakle, vidljivi je kontinuirani porast uh, poreza na dohodak kroz razdoblje 2021. do 25 godine. Kada su u pitanju pomoći, uh, one iznose 1.845.000 eura veće su odnosu na prethodnu godinu za 54%, a najznačajnije su sljedeće. Fiskalno izravnanje u iznosu 530 tisuća eura od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu zgrade Gradske uprave 417 tisuća eura. Za program za želi u prvoj polovici ove godine je 288 tisuća eura i dodatnih 113 tisuća eura za program za želekoje stvari u, u, u, koje se provodi putem udruge Golubovi. A, za fiskalnu održivost dječjih vrtića uplačeno je 246 tisuća eura a, i tu je još među značajnijim iznosima za a, teniske terene iznos od 145 tisuća eura. A, kad su u pitanju prihodi od imovine, oni su ostvareni u iznosu 258.000 tisuća eura. Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi su ostvareni iznosu 863 tisuća eura. Među njima je e, najznačajnije zapravo e, povećanje vezano uz e, prihode od čumskog doprinosa. E, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 182.000 tisuća eura. Rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu 4.810.662,39 eura. Uh, najznačajnija stavka su rashodi za zaposlene. Oni su u prvoj polovici 25. godine veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 544.000 eura, a razlika proizlazi najvećim dijelom zbog uh, zaposlenih kroz program za želi Materijalni rashodi su veći u odnosu na isto razdoblje za pedeset tri tisuće eura financijski rashodi bilježe najznačajnije smanjenje i to najviše zato što je u prvoj polovici prošle godine realiziran i potpisana nagodba zapravo vezano za sporove vezane za ZOIS subvencije iznose sto jedan tisuća eura naknade građanima dvjesto trideset tisuća petsto eura ostali rashodi su veći za 123 tisuća eura, odnosno na prošlu godinu e, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 917 tisuća eura i veći su e, za 376 tisuća eura. Kada su u pitanju primici, u prvoj polovici 24. godine oni nisu realizirani, dok je u prvoj polovici ove godine realizirano 805 tisuća eura. Kada pričamo o izdacima, oni iznose 265.000 eura. Dakle, višak prihoda i primitaka za ovu godinu je 841.602.63 eura. Međutim, dobar dio realiziranih prihoda i primitaka se zapravo odnosi na prošlogodišnju Pokriće prošlogodišnjeg rezultata, prošlogodišnjeg minusa, baš zbog toga što se a, dobar dio radova a, događao na samom koncu godine, odnosno a, prihodi i vezani primici su prešli u ovu godinu, te je zapravo manjak prihoda iz prošlog razdoblja bio 389 tisuća eura, dakle višak za sljedeće razdoblje 453 tisuća eura. U konsolidirane izvještaje ulaze korisnici gradskog proračuna, to su Djeći vrtić, knjižnica, muzej te javna vatrogasna postrojba. Oni su ostvarili ukupno 379.000 tisuća vlastitih prihoda. Uz klop obrazloženja su i posebni izvještaj, nije korištena proračunska zaliha kao, nema, kao što nema ni danih jamstava, dok su posebno priklazane izvještaj o zaduživanju. Dakle, evidentan je daljni porast općih i namjenskih prihoda i njihova bolja realizacija odnosu na prethodna razdoblja, a isto tako je vidljiv i porast troškova poslovanja i koji je uvjetovan zapravo porastom cijena kao i troškova zaposlenih. Hvala, netko za raspravu. Ok, onda možemo na glasovanje. Pa evo, molim da se izjasnite o prihvaćanju predloženog zaključka o polugodišnjem izvješenju proračuna grada Županja i konsolidiranog obračuna za prvo polugodište ove godine. Ko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova za donijelo zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvješenju proračuna grada Županja i konsolidiranog obračuna za razdoblje 1.1. do 36. ove godine. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o radu i ostvarenju programa Gradske knjižnice Županja za 2024. godinu i financijskog i progreskog plana rada za ovu godinu. Molim izvjestiteljicu gospođu Buljević Bačić da nam obrazloži ovo izvješće. Dobar dan, Lje. Pozdrav svima. Ja sam Jelena Buljević Bačić od 15. srpnja, sam vršiteljica dužnosti gradske knjižnice Županja. Ja evo ne bih vam puno prepričavala, sad sve ste dobili u materijalima, prvenstveno je izvješće nisam i ni sama sastavljala, već evo, ravnateljica Nikolić koja je sada na porodilnom, ali evo stojim na raspolaganju za bilo kakva pitanja, ali nedoumice i rado ću vam odgovoriti ali u pisanom obliku. Hvala. Hvala. Neku za raspravu. Kolega Katona, izvolite. Hvala puno. Čestitam na dobrom i uspješnom radu knjižnice, a vama trenutno puno uspjeha na poslovima koji slijede. Imam samo jedno pitanje. Svidio mi se jedan segment, onako me baš dotaknuo za 2025. godinu u planu realizacije, a to je projekt Osigurajmo pristup svima a to je da se u 2025. postavlja mobilna rampa za pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i za male bebe u kolicima. Moram priznat, nisam dugo bio, je li taj projekt realiziran ili će biti realiziran i vjerujem da će i ostale tvrtke i ustanove slijediti taj primjer dobre prakse i omogućiti olakšani pristup svima, posebno ljudima sa invaliditetom i malim bebama. Hvala. Evo, stiže i odgovor. Hvala vam što cijenite ovo što radimo i što nas podržavate. Projekt je u tijeku, znači trenutno je postupak, traje postupak javne nabave, mislim da je to sadovi dana da bi trebalo biti završeno, pa evo čekam sada da vidimo ponude, ali do, kroz jedan mjesec, mjesec i pol bi trebalo biti sve realizirano, evo jedino što nam je žao što nam konzervatori ne dopuštaju na prednjem ulazu, Postavljanje rampe pa će ići sa stražnje ulaza u knjižnicu, ali evo, kažem, trebalo bi kroz vrlo skoro vrijeme biti sve onaj postavljeno i rješeno. Hvala. Još netko? Možemo na glasovanje, pa molim da se izjasnite o donošenju predloženog zaključka. Ko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i ostvarenju programa Gradske knjižnice Županja za 2024. i financijskog i progr programskog plana za 2025. godinu. Sljedeća točka je razmatranje izvještaja o radu gradskog muzeja Županja za 2024. godinu. Molim izvjestit izvjestitelja gospodina kalca da nam obrazloži izvještaj. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Sada ću vam pročetati radu Gradskog muzeja Županja. U prošle godine muzeo stvario nekolicinu programa tijekom godine, za što je zatražio te dobio sufinanciranje kako od Ministarstva kulture i medija, tako i u Županiji ukupno iznosno 12.150 eura. Tradicionalno se uključujemo u obilježavanje manifestacija nacionalnog karaktera Noć muzeja krajem siječnja a u svibnju obilježavam Međunarodni dan muzeja, koji zapravo se slavi kao Rođodan muzeja. Svake godine se dijeluje na edukativnom planu, kroz edukativne radionice kojih je bilo uvijek veći broj, koje ovdje neće navoditi tijekom godine, kroz razne prigode, a javnosti smo prošle godine prezentirali nešto u izložbi. Prva izložba koju smo imali to je bilo tu, ispred ove dvorane, na samotvrenju sjela, izložba našeg fotografa Marijana Jovića, umjesto tisuću riječi, koja je, koliko smo vidjeli, bila dosta posjećena i puno ljudi se za nju zainteresiralo. Onda smo isto u Sijelu također imali posuđenu izložbu vuneni prekrivači etnografski izložba iz muzeja Đakovštjene koje je bilo u pastoralnom centru. Dalje smo posudili etnografski izložbu zavičenog muzeja Našice kad svatu bili ljeljani. Kasnije smo u svim imali izložbu Alojzije Stepinac, utjecaj komunističke propagande na stvaranje negativne slike o zagrebačkom nadbiskupu Uh, žedni preko vode se zove izložba fotografije umjetničkog fotografa zvonimira Tanonskog iz Vinkavaca, koji smo upriličili po 10 godina katastrofalnih poplava u Ljupanskoj postavljeni kod nas u Parku muzeja. Na taj datum, naravno. Uh, Marijan Jović je imao ponovno izložbu u Etnogradskom muzeju u Zagrebu, Istom, isti je naziv i umjesto tisuću riječi. To se dogodilo početkom 7. mjeseca, u, kada je Etnogradski muzej organizirao izložbu i povijest poplova Zupanske postavine, to je bila izložba, autorska izložba našeg kolega Mateja Obradovića. Bilo je iz stručnih skupova, etnolog muzeja Janja Juzbašić je organizirala okrugli stol u sklopu Dana Europske baštine, centar baštine Šarana Tikva Art, kako se zove službeno. Građa se konzervira, kao i svaki godine, šalja se na konzervaciju, da traže su novci od ministarstva, od grada, da se građa održava, da ne propade, da li korozija, da neki neke drugi utjecaji. Drugu godinu za redom dolazi grupa novinara iz Zagreba kako bi popratila sjelo te saznala što se u županji može saznati, vidjeti, posjetiti, pojesti gdje se može pobiti tijekom naše najvažnije manifestacije tradicijske kulture. Tijekom godine smo ugostili i festival Šokačke pjesme, zatim film Pobjednik Vukvar, film festivala od prošle godine, odnosno od 23. godine. A u ljeto iste te godine nam dolazi velposlanik Velike Britanije u muzej, ali to je bilo u sklopu projekta kad je posjetio Župansku gimnaziju i gradonačelnika, pa je bio i kod ko nas u posjeti, pošto sam isto surađivali na jednom, ha, na jednom dijelu tog projekta, što je gimnazija uživ otvorila prošle godine s njima. U našem parku je organiziran drugi put za redom, park kviz, kojem je sudjelo oko 250 natjecatelja, što su vratni ljudi vidjeli, popratili i gostovali a kao neka kruna našeg djelovanja prošle godine bilo kada je kupljena nogomenta lopta i 28. kolovoza je obilježeno velikim događajem kod nas u parku vjerujem da ste vjerno većina vi bili kod nas kada je izvršeno svečano potpisivanje i primopredaja te lopte kada je stavljena kod nas u muzej i gdje smo za tu prigodu zapravo i jednu sobu pripremili i je napravili e sad mi smo radi te lopte koja je za zadnja za, za, za, za, za točka bila mu izvještaju smo imali povećane rashode, naravno, prošle godine, jer ovoga, kad pogledamo rashode godine prije koje su iznosili 209 tisuća evra, godine pro, prošle godine su iznosili 327 tisuća evra, povećanje je 56,7%. To je cijena lopte i to je bilo cijena uređenja te sobe gdje je prenamijenjena za sobu nogometa. Ja sam baš dao truda pa da pogledam kako smo sad uzeli jednu hapotrilično znakovitu stvar i ljudi znaju da je sad lopta u županju i prvo nogmeti, lopte igranja nogometa u županju i tako dalje. Pa me zanimalo je muzeju jer mi smo primijetili da je bio znakoviti pad od 2020. godine kad je bila korona. Mi smo najim imali 2018. i 2331 osobu fizički u muzeju, 2019. malo manje od 2000, Te, 2020. i 659, i tako se taj broj nastavi godinama da bi 2024. bilo skoro 3000 ljudi koji su posjetili muzej. A znam sigurno da su neki došli samo radi nogovem ta lopte, jer mjesec dana, nedugo nakon što je lopta je bila ko već kod nas, došli su učenici iz Osijeka gdje ih je turistička agencija postala uz neke ostala mjesta dođu u Županju posjetiti muzej da vidjeli nogomet na loptu. Hvala lijepo. Hvala. Netko za raspravu. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Mlađe kolegice i kolega koji su prvi puta u Vijeću ne znaju da inače, ja rado sudjelujem u raspravama, ali znam pohvaliti za razliku kako neki znaju reći da govorim samo crno sa gospodinom Kalsom smo surađivali već par godina kako je ravnatelj ovim putem moram čestitati na trudu, radu i prepoznatljivosti rada muzeja i da tako nastavi i dalje Hvala Hvala, još netko? Okay, možemo onda na glasovanje molim da se izjasnite o donošenju predloženog zaključka, ko je za? Hvala Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo zaključak u prihvaćanju izvještaja o radu Gradskog muzeja Županja za prošlu godinu. Sljedeća točka je razmatranje godišnjeg izvješća o radu i izvješća u izvršenju proračuna javne vatrogasne postrojbe grada Županja za prošlu godinu, pa molim izvjestitelja gospodina Balentovića da nam obrazloži izvješće. Evo poštovana predsjednice, poštovani vijećnici, sve vas lijepo pozdravljam, ispred javne vatrogasne postrebe županja, e, ja ne mogu ovako lijepo govoriti kao moji prethodnici, Naš, naša djelatnost je vatrogasna koja je obično evo, e, obično smo potrebi u nekim, kad je potreba za nama onda nije baš dobro. E, ono na čega bih se ja samo kratko osvrnuo, dakle sma, nadam se da u građani prepoznaju koliko se mi trudimo i koliko značimo u gradu, pokušamo biti u svakom segmentu gradskih, druž... gradskih djelovanja. Tako da, evo, šta reći drugo. Broj intervencija u 2024. bi samo istaknilo da je bio 198. Ako to usporedimo s 2020. u 80. onda možemo vidjeti evo, povećanje intervencija. Za, ovaj, za više od 100%, što je u stvari evo, upravo što sam malo prije rekao, znači većina se tu požarne intervencije se, se više smanjuju, tehničke se povećavaju upravo zato što evo, sudjelujemo u raznim raznim intervencijama. E, osim toga, evo, trudimo se kao neka mlada, javna se postreba u Hrvatskoj e, i mala ujedno, da, da smo prisutni svuda kroz naš rad i u modernizaciji vatrogastva i, i, i bilo kojem drugom intervencijskom segmentu tako da evo to je to što se tiče od mene imate se u materijalima ako neko nešto zanima doradno evo rado ću vam odgovoriti Hvala, netko za raspravu kolega Katona, izvolite Pozdrav, hvala prije svega svim djelatnicima javno vatrogasne postrojebe grada Županja želim zahvaliti na sjajnom poslu koji obavljaju i hvala vam zapovjedniče što osiguravate to. Želim vam puno uspjeha u daljem radu i što mir nije dane koji slijedi. Međutim, u vašem izvještima imam samo jedno pitanje. Pitanje u vezi rashoda tiče se naknada građanima i kućanstvima. Riječ je o svoti od 2290 eura. Navedene su školarine za usavršavanje djelatniku, to je okej, okay, to mi je jasno i kazne na osnovu presude općinskog suda u Vinkovcima. Pa samo ako možete pojasniti o kakvim je kaznama riječ. Hvala. Evo, kolega, hvala na pitanju. Dakle, radi se još o natječaju kad smo primali voditelj administrativnih poslova. Dakle, na, na nečiju, imali smo kontrolu, znači iz državnog i ustanovljeno je da natječaj nije usproveden u skladu sa zakonom, tako da je odgovorna osoba ja i ustanova doveli su prekočani kazni. U segmentu da od pet zakona koji treba nazvati, kad se pozvati na taj natječaj, mi smo četiri navili, peti nismo, koji je bio novi zakon, relativno novi iz 21. zakon o civilnim stradanicima domovskog rata. Dakle, evo, znači od inspekcije drevnih inspektorata utvrđena je nepravilnost koju sam evo platio i ja, a onda i ustanovao. Dakle, radi se o natječaju o zavoditelja administratnih posla. Ok? To je to. Još netko? Ok. Onda možemo na glasovanje pa molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženog zaključka. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa 11 glasova za donijelo zaključak u prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i izvješća o izvršenju proračuna javne vatrogasne postrojbe grada Županja za prošlu godinu. Točka 7 je razmatranje izvješća o radu i poslovanju Hrvatskog radija Županja za 2024. godinu. Molim izvjestiteljicu, gospođu Galović-Dabić, da nam obrazloži izvješće. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Hrvatska radi županja D.O. u prošle godini emitirao je program od 0 do 24 sata i cijele godine smo pratili sva događanja, doista na lokalnoj županijskoj razini kroz naše emisije i tu je i naša web i fejp... Facebook stranica, sve te raznolike teme smo zabilježili i na društvenim mrežama. Moji preklonici nisu duljili, pa neću ni ja puno o programu. Nadam se da, evo, vjerujem da svi slušate Hrvatske radi Županja i e, da ste sigurno mišljenja da mi puno radimo i puno se trudimo sa ekipom koja nije baš e, tako, baš brojna. A doista su brojna događanja koje se događaju u našem gradu i šire u Županiji i koje treba e, pokriti. Tako da mi slušate isto svaki dan svakodnevno izvještavamo o aktornim događanjima, o zbivanjima, kroz tonske priloge koje snimamo i na terenu. To su reportajske javljanja novinara, slica mjesta, kroz razgovore u studiju, brojne autorske dnevne i tjedne emisije. Tu su naravno vijesti koje emitiramo četiri puta dnevno. Dnevnik od ponedjeljka do petka i evo sve ostale emisije i specijalizirane, aktualne teme Evo, na, doista ovaj, nastojimo sve obraditi eh, od, ne znam, evo, sjednica Gradskog vijeća koje sami znate da mi prenosimo eh, u 12.30 i ide sve. Eh, posebice ljude zanimaju ove eh, ovaj, aktualne sati, jel tako? Tu su mladi, tu, su, tu je Crveni križ, tu su razne udruge, tu je sport... Eh, Zapošljavanje, bora protiv ovisnosti i nasilja, razne akcije, sambedni problemi za mlade, zbrnjavanje itd. i tako dalje. Gradska knjižnica, naše ustanove, je tako koje pratimo. Tako da evo, doista kažem, puno, puno emisije, puno toga što mi, što mi radimo. Ono što bi ja izvojila, to je naša isto glazba. Dakle, mi kombiniramo jedan širok spektar glazbenih žan žanrova kako bismo zadovoljili e, raznoliku publiku s našeg područja. Povijek tu imamo nekakvi ajmo reći komentara, da tako kažem, ali e, mislim da ih je u posljednje vrijeme sve manje, jer smo mi osobito ponosni na to da e, mi njegujemo našu gla slavonsku glazbu, e, koja je svakodnevno, osobito nedjeljom e, je zastupljena u na našem programu. Tako da pružamo priliku našim slušateljima da uživaju u tom autentičnom zvuku Slavoni. Ali naravno, osim domaće glazbe, tu je strana glazba, jer mi se pokušavamo približiti malo i ovaj, e, mlađoj generaciji, što jeste nam cilj, jer Hrvatska radi županja znate da nas sluša ipak starija populacija, ali evo, okrećemo se i prema mladima i to nam je cilj. Ono što bi ja istaknula za 24. godinu, E, to je zasigurno fond dakle to su ta sredstva fonda za poticanje pluralizma i raznovrstnosti elektroničkih medija dakle temeljem natječaja dobili smo donesene odluka da nam se dodijele e, financijska sredstva u iznosu od 16.210.83 eura u 24. godini obilježi, obilježili smo i 55. obljetnicu radija dakle prisjetili smo se tom prilikom svih onih koji su u tom dugom razdoblju našim slušateljima oljepšavali dane te tako utkali dio sebe u toj priči o našem radiju i imali smo jednu prigodnu izložbu, tu smo prikazali povijest hrvatskog grada i županja na koji smo mi jako ponosni, a vjerujem i svi u našem gradu i šire. E, ta izložba, e, te fotografije, mape su, mi smo ih evo izložili u ovom prostoru kad idete od predvorja knjižnice pa prema radiju, pa je to ko slučajno nije vidio, može uvijek kad dolazi na radiju pogledati. E, ono što je bitno za prošlu godinu, e, to je naša oprema. E, dakle, mi smo prošle godine nabavili i stavili funkciju programski procesor, e, digitalni mix plus a pult, dakle, programsku zvučnu karticu i time smo doista znatno poboljšali kvalitetu zvuka i režiju i prilagodili suvremenim standardima. Postojeća oprema i tehnika, vi znate da je, da je bila jako stara, čak ovaj procesor je recimo iz doba Ilije Filipovića direktora, tako da je to nešto staro, 20 i 30 godina i to se godinama nije mijenjalo, tako da smo mi ovaj, to, evo, uspjeli. E, pokušali smo znači neka rješenja kako bi se omogućilo stabilno financiranje i dalji razvoj radija. Međutim evo kažem ni upitno da lokalne mediji e, imaju taj sad sve više ograničen marketinški e, prostor, to sam govorila i prošle godine, e, pa jednostavno nam oduzima i dio tog marketinškog e, kolača, ali sigurna sam da radio naravno ima svoju budućnost i da ćemo mi u narodnom razdoblju postazati još i bolje rezultate i da ćemo raditi na poboljšanju standarda naših djelatnika. Kada su pitanje financijski pokazatelj, tu možete, ja neću sa to postavkama, mogu reći da mislim sve naše obaveze kratkoročne su izvršene, dakle nije bilo dogovanja, Prigled prihoda je, u odnosu na 23. učinjenju prihodi su porasli dakle imali smo ukupne prihode 238.669,75 trideset eura u odnosu na dvadeset godinu prihodi od oglašavanja su bili viši za dvadeset tri eura e, dakle prihodi od fonda neznatno veći ukupni prihodi evo kažem već su bili za neki 56.661 šest ciliapet eura tu moram reći da je prihod od potpore de minimis to je uglavnom potpora od grada povećana sa 58.443,35 osam eura na osamdeset devet tisuća znači prihod većinom uglavnom to je prihod od grada ali isto je prihod od naših usluga su sa sto šest tisuća i još nešto eura povećali na sto dvadeset tisuća eura kad su u pitanju rashodi oni su sa sto osamdeset tisuća sto četrdeset eura u 23. Je porasli na dvjesto trideset šest eura znači ukupni rashodi su bili veći za nešto više od pedeset šest tisuća eura odnosno na prethodnu 23. godinu ali tu moram reći da je najveća razlika u otpisu HRT opreme i ona je iznosila 22.988,77 eura. Dakle, tu je i porast plaća zaposlenih, te porast računovoslenih usluga ali imamo vanjskog suradnika. Ali najveća stavka je u biti otpis HRT opreme, koja je evo, dosta veliki iznos. Tako da smo ostvarili, ostvarili smo, kada govorimo o prihodima i rashodima, znači to je razlika od 2477,81 euro u plus, je tako? Mi smo poslovali pozitivno u prošle godine, nismo imali za ostalih nenaplaćeni potraživanja. Još jednom ponavljam, nije upitno da je lokalnim medijima sve izaziv, izazovnije poslovati, ali ovaj, nadam se da ćemo u ovoj godini biti još bolji. Ovoj godini moram samo spomenuti da idemo, upravo je sad završeno dakle mi smo našu ponudu, ajde da skratim da to kažem jednostavnije natječaj, za produljenje koncesije predali, znači koncesija je bila 9 godina, sad smo to predali, ona ide na 20 godina, dobili smo odgovor da smo formalno uvjete natječaja, da smo ispunili, sad čekamo odgovor i nadamo se da će biti pozitivan, tako da bi imali ovaj na 20 godina koncesiju nadamo se da ćemo odašiljač u Drenovcima sposobi tako da bi ta čujnost bila veća. Naravno svima zahvaljujemo koje su prepoznali naš, prepoznali, evo naš rad u sve težim uvjetima kojima djelujemo financijski na drugi način kao potpomunuli grad Županja, sve općine koje su oko nas svima dakle koje su pomogli kao i naravno evo svim djelatnicima Hrvatskog rada Županja. Ako sam bila malo duža, ispričavam se ali evo, nastala sam pojasniti malo ovaj situaciju u kojoj se nalazi, evo, radio treba. Hvala vam Ako ima pitanje, izvolite. Hvala. Netko za raspravu. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Čestitam vam na uspješnom poslovanju i uspješnoj prošloj godini. Znam da nije lako i nije ni malo jednostavno, ali vidim da uhvatili ste se s tim u koštac i to sve skupa ide. Želim vam puno uspjeha u danjem radu. Imam samo za vas jedno pitanje. U 24. u izvješću ste naveli da je zaposlen jedan djelatnik, tonski realizator. I da je u biti prioritet postupni proces pomlađivanja kolektiva, što je definitivno važno i što je bitno. E, a budući da je riječ o zapošljavanju, moje pitanje je, jeste li imali raspisan javni natječaj za posao i gdje on bio objavljen? Hvala. Evo, moram reći da javnog natječaja e, nije bilo, e, tako da, evo, nije mogao biti ni, ni objavljen. E, da, napisala sam da smo primili jednog mladog djelatnika, tonskog realizatora, odnosno mi kažemo ton majstora i voditelja. Primili smo ga radi doista pomlađivanja tima jer mi imamo, ne znam, starosti, prosike negdje preko 50 godina i radi osnaživanje kontinuiteta rada. Po meni ovo je pridonjelo jednom osježavanju tima i dugoročnoj održivosti programa. Kandidat kojeg smo primili, znači moram reći da mi po zakonu o trgovačkim društvima nismo obvezni raspisivati natječaje. Kandidat nije samo tehničar, kako bi rekli, odnosno ton majstor, on ima i dodatne kompetencije. Znači razumije se u taj voditeljski dio posla koji je dosta dugo ovaj radi tamburašku glazbu. Kako sam rekla, nama jeste nekako ta tamburaška glazba, za je on tečni zvuk Slavonije, jako bitan, I jako nam je bitno da se neko u to razumije. Mi nedjeljom većinom, vi znate koliko smo imali primjedbi na glazbu pa ovako onako, znači želimo jednostavno uh, ugraditi to njegovo iskustvo u glazbi, glazbenim žandrovima poput te tamburaške glazbe u ta naš program kako bi ta naš glazbeni sadržaj općenito program bio, ovaj, bio sadržajni i bolji tu je naravno kako sam rekla i znanje voditeljskog posla i osim toga evo, razumijevanje produkcije, komunikacije što je jako bitno i što sam ja utvrdila u razgovoru Još, kolega Katona, Hvala vam na odgovoru ja bih samo napravio jedan citat, a citat je kaže ovako iz izvješća Svjesna sam važnosti, transparentnosti i odgovornosti koje kao mediji imam i cilj je da naš program ostane kvalitetan i da u budućem razdoblju postignemo još bolje rezultate. Ja stvarno u budućem razdoblju želim još bolje rezultate ja jesam za zapošljavanje sposobnih mladih ljudi, ali sam isto tako za transparentno zapošljavanje i za raspisivanje javnog natječaja. Znamo da je Hrvatske radio Županje u većinskom vlasništvu grada, to doslovce znači... Kako god hoćete da znači, iščitajte što god hoćete, moj osobni stav gradske tvrtke, gradski ustanove trebaju imati raspisane javne natječaje. A za zapošljavanja, bez raspisivanja javnog natječaja, to nek svako prosudi sam za sebe što to znači. Hvala. Ako je to sve, možemo preći na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju predloženog zaključka. Ko je za... Ima li tko protiv? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa 10 glasova za i jednim glasom protiv donijelo zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju Hrvatskog radija županja DO za proteklu godinu. Točka 8 je razmatranje izvješća o godišnjem poslovanju čistoća županja DO za 2024. godinu. Molim izvjestitelja, gospodina Klanca, da nam obrazloži izvješće o poslovanju za prošlu godinu. Hvala lijepa. Pozdrav svima. evo ukratko izvješće ste dobili u materijalima. Ono što bih htio možda naglasiti samo što je najvažnije se dogodilo u prošloj godini je to evo da smo ostvarili rekordan broj prihoda od kad čistoća postoje od 2014. godine da došli smo evo, do nepunih tri milijuna eura prihoda i također smo i rekordnu dobitu ostvarili od, od nekih petsto tisuća eura 536 tisuća eura nakon oporezivanja što je stvarno neobičajno za komunalno poduzeća ali evo, takva nam je godina bila, vanredni poslovi, vanredni prihodi i mi smo više nego zadovoljni sa završenom godinom. E, najveći dio, odnosno 95% ovih prihoda i dobiti što sam na e, spomenuo, se odnosi na gospodarenje otpadom odnosno na naše odlagalište, gdje je zbog situacije gospodaranja otpada na području naše županije. Već je bilo dvije godine smo zaprimali otpad sa cijelog područja naše županije, jer je Vukovarsko odlagalište bilo zatvoreno zbog e, eksfumacije e, tamo koje, koje ekshumacije ljudi iz Domovinskog rata koji se tamo nalazi i još uvijek je taj, ta eksfumacija aktivna, ali odlagalište u Vukovaru započelo sa radom od prvog, evo prije par dana, tako da se sve vratilo u normalu od prije dvije godine malo odnosno i više dvije i pola i da smo evo sad i mi u tom svom nekom e, starom normalnom radu e, većina kažem prihoda je došla iz tog deponiranja i, i dolaska tog odpada sa tog područja koji smo evo naplatili i mislim da ne samo da je od toga imala korist čistoća kao tvrtka nego su i naši građani zadržali cijenu usluge odvoza zbrinjavanja odpada pa mislim da se o deset godina nije mijenjala sigurno od kada je čistoće. I mislim da smo po tome jedinstveni slučaj u Republici Hrvatskoj. A to je isključivo zbog, kažem, ovoga, ovoga, ove situacije koja je bila sa otpadom na području naše Županije. Od ostalih djelata, pružanje usluge našeg odvoza otpada je uobičajeno kao i svih ovih godina. Svaki tjedan zelena kanta imamo mogućnost odvoza bio otpada jednomjesečno odvoz papira i plastike, korištenje reciklažnog dvorišta za sve građane našega grada. E, naša djelatnost koja je isto doživjela neke promjene u prošle godine u odnosu na prethodno razdoblje, pa ću spomenuti to je parking, koji su prošle godine građani našega grada imali, bili su oslobođeni plaćanja parkinga odlukom gradskog vijeća od prije, od prije, znači 2023. godine je ta odluka donesena. I evo, tu smo ostvarili 67% prihoda, znači od, ajmo reći, normalnog poslovanja, od kad se naplaćivao parking svima i s tim smo bili onako iznenađeni dosta, jer to je dosta veli postotak očekijali smo puno manje prihoda da će biti, ali evo, kažem, to je jedan, jedna novina, ono koje, koja je se dogodila prošle godine po pitanju te djelatnosti s kojom smo... E, također, evo, zadovoljni. Bilo je to nekih sad prijedloga koje će biti, kao što je gradonačnik rekao, usvojeni to će se iskorigirati i evo, ako stvarno neko ima bilo kakih pitanja, ne samo po pitanju parkinga nego i ostalog, koje, neke stvari koje se mogu riješiti u dan, dva, slobodno nek dođu u gradsku utvrtku e, ili nek nazovu, tako da to ćemo riješiti u brzom razdobne mora se čekati sjednice gradskog vijeća da bi se to rješavalo. E, tako i ove druge djelatnosti smo obavljali u našem obimu kao i svih dosadašnjih godina. Na groblje je bilo nešto povećano posla, bilo je više ukopa nego godinu prije. E, I dobili smo odnosno počeli smo raditi ukope i na groblju u gradištu prošle godine, tako da smo e, poveć, imali prošle neki nekih ukopa mi se čini sada ovo izlave da ne kažem Ukupno je bilo, odradili smo 267 ukopa, od toga je 131 bilo na groblju Županja, a za usporedbu godinu prije je bilo 118. To je nešto više nego običano zadnjih godina i to je još jedna stvar koja se promijenila u odnosu na prethodne godine. Već sam spomenuo, ovi ostale djelatnosti su manje više određene, kao i svih dosadašnjih godina, to je to uglavnom koji ima nekih pitanja. To su. Hvala. Kolegica Budimski, izvolite pozdrav svim nazočnima i evo da iskoristim priliku, pitala bih gospodina Klanca vezano za ukope, kad ste ih već spomenuli. E, mi znamo da su ovaj, ljetne temperature neizdržive i da ovaj, se svi ukopi u županji obavljaju do 14 sati. Uglavnom su oko 11 ili 12. Postoji li mogućnost da dođe do kakve promjene za buduće ljeto da se te djelatnosti obavljaju u popodnevnim satima, jer sam nažalost ove godine bila u raznim dijelovima Hrvatske gdje su, gdje su ukopi ljeti od recimo 17, u 17 i 18 sati. S obzirom na staru populaciju ovaj, i vrlo visoke temperature Ovaj, nije mi baš jasno zašto smo cijelo ovo ljeto naše najdraže ispraćali u 11. i 12. sati. Može li doći do kakvih promjena u buduće? Hvala. Evo, što se tiče tog pitanja, mogu reći da to je jedno pitanje koje se provlači već duže razdoblje. Međutim, u našoj organizaciji posla jednostavno Jako je teško izorganizirati rad na način da djelatnici rade u dvije smjene, znači da bi trebali udvostročiti broj djelatnika praktički na tome poslu koje obavljamo. Mi osim županje radimo ukope još i u općini Štitar i Gradište i Bošnjaci, sad smo je od 1.9. započeli odrađivati ukope i općine Vrbanja. To je jedna specifična djelatnost koja je jako teško naći prvo djelatnike koji će raditi na tim poslovima i gotovo je nemoguće Evo mi sad imamo potrebu za jednu do dva djelatnika na, za rad na groblje smo dobili, kažem počeli smo raditi i ukope u općini Vrbanja, ali e, jako je teško pronaći osobu da bi zaposlili na tom poslu. Dođu rade mjesec, dva dana, jednostavno vi da to ne mogu i, i teško je kažem organizirati e, rad na taj način, trebali bi uposliti još do djelatnika maltene isto koliko i sad imamo moram reći da mi sad sva ova groblja koja, smo, koja sam nabrajao i ovih 267 ukopa koje smo imali prošle godine smo odradili sa šest zaposlenih djelatnika i znači, nego ja tu ne govorim ne samo o ukopima govorim i o intervencijama odlascima po pokojnike prodaje pogrebne opreme ti, ti ljudi rade povremeno znači i na održavanju groblja tako da je jedna jako specifična djelatnost i teška za organiziranje. Ovo što ste rekli, slažem se da bi sigurno bilo građanima lakše ići u podnevnim satima, pogotovo preko ljeta, ali e, nama je u ovom trenutku to teško gotovo nemoguće zaorganizirati taj rad. Tako da mi pokušavamo ukope kad su ljetne vroćine velike u sedmom, osmom mjesecu odrađivati i u ranim jutarnim satima u devet sati, recimo deset, Međutim i tu nekad obitelji pokojnika da izgled, govore da im to ne, ono, da ne mogu se organizirati u to, da žele kasnije, tako da je, u biti se dogovaramo zajedno sa, sa članovima obitelji pokojnika, ali e, u većini slučaje oni biraju taj termin dvanaestjedan sat možda eventualno zbog karmina ili ne znam čega ali nudimo im mogućnost e, ukopa u ranijim terminima. Evo. Također evo vidjet ću ako se u budućnosti ukaže neki djelat da možemo zaposjeti još dva, tri djelatnika na tim poslovima, što bi nam, kažem, i trebalo. O, mi ćemo, ćemo razmotriti ovaj vaš predlog i o, možda ga eventualno i uvesti. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Imam pitanje za vas, gospodine... Klanaca tiče se pokazatelja uspješnosti poslovanja. Naime, čestitam vam na odličnim rezultatima u 2024. godine. Pojasnili ste u čemu je riječ. Međutim, govorimo o koeficijentu tekuće likvidnosti. Koeficijent tekuće likvidnosti je 1.42. Standardna veličina je negdje oko 2. Ako je pokazatelj veći, odnosno što je on veće smata se da je veća sposobnost društva da podmiruje svoje račune. E sad, pocijetnik jedan znači prošle godine 2024. koeficijent tekuće likvidnosti je 1,42, 2023. 3,62, 2022. 2,77, 2021. 3,31 i dvije tisuće dvadesete 3,58. E sad, kako je u toku današnje sjednice rečeno, nije foram precijenjivati. Ja moram pitati da mi se ovo pojasni, jer imam odlično poslovanje, a najmanji koeficijent likvidnosti. Ja znam da vi imate ovaj odgovor na ovo pitanje. E, prošle godine 11 tvrtki je dovozilo otpad otprilike 20 tona E, smo deponirali, jedna četvrtina je naša, tri četvrtine je došlo sa strane i to je upravo razlog zašto ja spominjem i govorim da je i ove godine potrebna e, ekološka naknada koju smo isplatili prošle godine. E, pitanje za vas samo još, centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak u Antunovcu neka je bila priča 27. pa se tu spominje nešto do 29. same zanima vaše razmišljanje hoće li to ikada biti? Hvala. Evo prvo na prvo pitanje to ćemo dostaviti pismenom samo izračun kako je definitivno došlo do lapsusa nekog u materijalima a na drugo pitanje vezano za CGO Orlovnjak, ja mogu samo reći svoje mišljenje a trenutno stanje da tu su u fazi su izgradnje tri pretovarne stanice koje su vezane za taj CGO Orlovnjak. Ove druge su u fazi, neke su u fazi projektiranja, neke su iskodile već građevinsku dozvolu kao recimo naša. Kod nas će biti ovdje za informaciju čisto da mi vama i građanima. Kod nas je predviđena pretovarna stanica tamo preko puta sa dve zatvorene tvornice same znači na gradskoj parceli. Čak i ta pretvara treba lovući u ovu gradnju, međutim bilo je zakočeno nešto oko građevinske dozvole, ishođenja građevinske dozvole koja je međuvremeno ishođena i ona će ići u sljedećoj fazi u izgradnju. Sam centar je u fazi nabave, pripreme za javnu nabavu i izvođenja radova jer je, mogu sam prenet riječi, članova uprave CGO Arlovnjak, a to je kraj 28. početak 29. da se očekuje rad toga cgo ono što je nama najvažnije puno od početka rada toga je da smo mi izgradili novu plohu na našem odlagalištu, imamo kapaciteta dovoljno do otvaranja centra i našim građanima znači, neće biti sigurno e, drastično povećanje cijena usluga e, dok se god taj CG ne otvori, mi imamo svoje odlagalište i gdje ćemo moći zadovoljati naše potrebe. Ok, ako je to sve, onda možemo na glasovanje, pa evo molim da se izjasnite o donošenju predloženog zaključka, koje je za, hvala, utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo zaključak u prihvaćanju izvješća o godišnjem poslovanju čistoća županja DO za 2024. godinu. Sljedeća točka je razmatranje financijskog izvješća komunalac DO županja za 2024. godinu. Molim izvjestitelja gospodina Markovinovića da nam ovo razloži izvješće. Dobar dan, sve vas skupa lijepo pozdravljam. Evo, ja ću samo u kratkim crtama pogotovo ovaj, s obzirom evo, na, na situaciju u kojoj se nalazi tvrtka Komunalac. Znači, u 2024. godini ostvarili smo 3 miliona 39.693,89 eura prihoda dok su ukupni rashodi iznosili 2.924.905,52 €, što znači da smo u prošloj godini ostvarili dobit u iznosu od 114.788,37 €. Uh u odnosu na 2023. znači ostvarili smo prihode 5,39% veće a rashodi su bili 2,87% manji. Ovaj, što se tiče ostalog, sve je navedeno u, u našem financijskom izvješću, Evo, stojim na raspolaganju, mogu odgovoriti na svako pitanje, a ovu prigodu bi iskoristio, ovaj, da se zahvalim svim našim e, potrošačima i poslovnim partnerima s kojima smo bili preko 50 godina u suradnji. Evo, ja ne bi dalje duljeo sve taksativno nabrojeno na izvješću. Sve jasno. Netko za raspravu? Kolega Katona, izvolite. Hvala. Pa red je ostati dosljedan do kraja, kako drugačije. Gospodine Markovinoviću, čestitam vam na uspješnom poslovanju prošle godine vama i vašoj sjajnoj ekipi i vjerujem i nadam se i držim vam u istinu palče u ovom prelaznom razdoblju da će sve ispasti najbolje moguće za sve dijelatnike naše komunalca. Hvala vam. Još netko? Onda možemo na glasovanje, pa molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženog zaključka. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Komunalac D.O. Županja za 2024. godinu. Evo, predlažem kratku stanku, 10 minuta, nećemo malo da udahnemo. Evo nas na točki 10, a to je razmatranje izvješća o poslovanju Županjske razvojne agencije deo za 2024. godinu. Molim izvjestitelja, gospodina Dogadana nam obrazloži izvješće. Evo pozdrav svima prije svega. Znači ovaj ukratko e, poslao sam ovo izvješće o poslovanju. Znači društvo broji trenutno 5 zaposlenika. Prošle godine nas je krajem ožujka napustila zaposlenik. Te smo zaposlili novu djelatnicu od 1.4. Te je broj zaposlenika ostao isti. E, jedna osoba nalazi se na porodinom dopustu. E, prihodi društva iznosili su nešto niže nego godinu ranije, razlog tome je što su neki ZNS-ovi odobreni u, u drugom dijelu prosinca, te smo te račune postavili u 2025, odnosno u tekućoj godini. E, sve više manje što se od projekata radi objavljamo na svojim društvenim mrežama. U 2024. odradili smo prijavu za izgradnju centralnog litenjskog terena, uređenje igrališta u Dubrovačk ulici u faza 1, evo sad vidimo gdje se odvija i faza 2, energesko obnovo više zgrade na adresi Josipa Juraš na 143. E, također i ovdje smo promijenili ove zastore iza nas u Kulturnom centru Ivana Hermana. Napravili smo, prijavili smo i trenutno završili projekt rekonstrukcije krovišta na zgradnji kri kristala. E, također prijavili smo i gdje, gdje su odobrena dva e, prostorna plana jedan urbanistički plan za grad županja te imali smo neke projekte za uređenje prometnica i parkirališta na groblju, kao i obnovu nogostupa u Josipa Jura Štrosmera. Pored projekata, znači za grad, imali smo i projektne prijave za općinu Drenovce i općinu Vrbanja s kojima imamo razvijenu suradnju i potpisan ugovor o prijavi i provedbi projekata. Također, pored toga, imali smo i veliki broj prijava za fizičke osobe gdje su se prijavljivali na mjeru samozapošljavanja i gdje smo otvorili veliki broj obrota novih kao i e, trgovačkih društava, a također bilo je dosta prijava i za poljoprivrednike iz područja grada Županje i okolnih mjesta. Evo to je ukratko sve što smo radili u prošloj godini. Hvala, Netko za raspravu. Kolega Katona, izvolite. <laughs> Pozdrav svima. Direktor se osmijehoje ovdje. Bilo je neki zanimljivi komentara u zadnje vrijeme na društvenim mrežama na račun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 za prošlu godinu. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Županja za prošlu godinu. Molim izvjestitelja gospodina Balentovića da nam obrazloži izvješće. Evo postano predsjednice, viječnici, svi pristupni, još jednom vas podravljam sve ispred Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Isprika je o ime predsjednika Mikića koji evo nije mogao koji danas ovaj, nije mogu biti s nama i podnijeti ovo izvješće. E, DVD županja direktno veza na javnu vatrogasnu postrebu. Evo, nisam htio spominjati u prethodnom izvješću, no međutim javna vatrogasna postreba ne bi mogla niti raditi praktički bez DVD-a. Tako da od spomenutih 198 intervencija 100, u 136 je sudjelo ovo DVD. Dakle, vidite da, da praktički skoro u svim intervencijama je članovi DVD-a i iskoristio bi priliku da Svim našim članovima Dvd. županja zahvalim javno što daju svoje slobodno vrijeme, sve dobrovoljno, tako da po izvješću se može vidjeti da smo aktivni koji svake godine, novom sad radimo i sa djecom, dosta čak imamo i neke zapažne rezultate i svaki utorak je tradicionalna vježba u našoj postrojbi, znači dakle svi zajedno funkcioniramo kao obitelj i evo ne, ne bih više ništa rekao. Ako neko ima pitanje, slobodno. Evo, možemo i mi samo zahvaliti, a netko za raspravu, kolega Katona, izvolite. Pozdrav, hvala. Prije svega čestitam vam na radu DVD-a i želim vam puno uspješnih, mirnih dana i ovo ste lijepo rekli. Hvala svim ljudima koje daju svoje slobodno vrijeme. Ja imam jedno pitanje vezano uz rashode dobrovoljnog vatrogasnog društva a tiče se naknada osobama izvan radnog odnosa. I stoji da je polazna osnova za planiranje ovog troška odluka o visini naknada u dobrovoljnom vatrogasnom društvu za funkcije i aktivnosti predviđene odlukom Upravnog odbora, što čini planirani rashod u iznosu od 35.000 eura. Pa ako možete samo pojasniti u biti koje su to funkcije, aktivnosti i o kome se tu radi. Hvala. Dakle, članovi Dobroinog vatrasnog društva ne primaju nikakvu plaću, no međutim primaju naknadu za izlaske na intervencije. Dakle, odlukom Upravnog odbora još davnih godina, evo, to datira i danas se nastavlja. Danas član Dobroinog vatrasnog društva kada izađe na intervenciju ima naknadu 20 eura. U dugo niz godina smo imali naknadu i za dolaske utorkom na vježbu, no međutim to smo ukinuli, upravo zbog štednje no međutim da bi nekako i dalje uspjeli animirati ljude, jako je teško dakle pogotovo mlade ljude danas dobi da dođu nešto raditi dobrovodno e, ipak smo morali na neki način animirati naše članove tako da je to praktički nas ima 32 pa iznos izgleda veliki no međutim kroz tokom cele godine 136 intervencija, dakle nakupi se neki određeni iznos novac. Odnosi se i na naknadu predsjedniku i zapovjedniku i nakon članovima za izlaskane intervencije. Evo. Još netko? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju predloženog zaključka. koje je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog izvješća dobrovoljeno kvatruganskog društva županja za 2024. godinu. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Županja za 2024. godinu. Molim izvjestiteljicu, gospođu Dugalić, da nam obrazloži ovo izvješće. E, poštovana presjednica Vijeća, cijenjani vijećnici izvjestitelji, nastoja ću biti kratka koliko mogu biti u okviru naših djelatnosti. Crveni križ je prošle godine obilježio dva bileja jedan je 110 godina od usnutka Crvenog križa, a drugi je 50 godina od početka rada odmarališta Marališta u Rogoznici. Obilježili smo i skromno 110. godišnjicu u okviru obilježavanja dana Dobrojne krvi, a 50 godina odmarališta e, onako kako i priliče, mislim, ovom objektu, sa djecom iz socijalno ugroženih obitelje za koje su sredstva osigurana kroz sabirnu akciju Solidarnost na dijelu, bila je grupa od četrdesetak djece u našem odmaralištu uz prigodni program i jednu manju grupu gostio je obilježenju ovih 50 godina rada odmarališta. Crvenni križe udruga i pravna osoba sa javnim ovlastima, djelujemo na području grada županja i osam općina koje su na području bivše općine, općine županja i radimo zaista niz aktivnosti od humanitarno-socijalnih aktivnosti zdravstvenih aktivnosti, rada s mladima, ra raznih projekata, što nacionalnih, što evropskih aktivnosti, rada s mladima, odmarališta i niz drugih. Ja bih posebno navela evo o naše socijalno-humanitarne aktivnosti, pa bi krenula sa pripremu i dostavom obroka. Iduće godine će biti 30 godina kako nam radi kuhinja, u prošloj godini smo pripremili 60.547 obroka. Jedan dio obroka financira i grad Županje i socijalnog programa za one osobe iz grada koje ne, mo, ne mogu stvariti pravo putem zakona o socijalnoj skrbi. Grad iznalazi rješenje kroz socijalni program i ja zahvaljujem evo, gospođane Marina zaista dobroj suradnji i koordinaciji ovih poslova. U prošloj godini smo imali jedno smanjenje broja korisnika usluga pomoći u kući zbog toga što su se povećavala socijalna primanja, a osnovica je bila dosta niska i iznosila je tri osnovice za izračun, to je 75 puta 3, odnosno 225 eura i bila je revizija socijalnih usluga, tako da smo mi gotovo dvije tisuće usluga na godišnjoj razini izgubili. Morali smo smanjiti i broj radnika i prerasporediti ostale radnike na druga radna mjesta. Međutim, ovo sad je osnovica, poveć, e, e, ostala je ista. Međutim, osnovica se množe sa pet, tako da je to sad 300 primanja e, ispod 375 eura, ostvaruje se pravo znači, na usluge pomoći u kući i pripreme e, i dostave e, gotovih obroka. Od prošle godine smo uveli i novu uslugu, stupio zakon o osobnoj asistenciji, e, mi smo se ovaj, tu potrudili, e, ishodili licenciju minimalno tehnička uvjeta i ugovor sa ministarstvom za 20 e, korisnika. U prošloj godini smo završili sa pet korisnika, ove godine već imamo e, 12 korisnika ove socijalne usluge. Sabirna akcija, solidarnost na dijelu, naše sugrađani e, i mještani svih e, naših općina e, i naselja e, se odazivaju ovim akcijama. Mi smo još uvijek jedna od redkih društava Crnog križa koje provodi akciju na tradicionalni način, od kućnog praga do kućnog praga i stvarno smo i među onima koji i tim akcijama prikupe najviše sredstava, tako da je to u prošloj godini bilo preko 17.700 eura i oko sto četrdesetero djece smo pomogli kupnjom e, zimske odjeće znači dali smo novčane bonove i djeca su išla s roditeljima kupit poslije su nam donijeli račune e, u našu arhivu za čuvanje jer je to humanitarna akcija koju moramo e, prijaviti nadležnom uredu znači pripremiti humanitarnu akciju prijaviti je otvoriti posebni e, račun za humanitarnu akciju e, predati kompletno izvješće i nakon toga zatvoriti taj račun sa stanjem nula. Posudionica bolesnički pomagala, evo isto tako, 30 godina raspolažemo preko 670 raznih, raznih pomagala. Posudionica pomagala posuđujemo bez naknade korisnicima, evo to nam je zaista jedna, jedan veliki trošak je Međutim, potreba za pomagalima raste zato što je sve veći broj starijih osoba u, u našoj populaciji, sve manje ljudi se može osigurati zapravo i smještaj u domovima, u domovima starih i zapravo ostaju u, u obiteljima i na ovaj način olakšavamo članovima obitelji skrb za njihove stare i nemoćne Prijavljamo sad, trenutno smo prijavili zapravo i jedan projekt u kojem očekujemo da će nam se kroz njega financirati jedan radnik koji bi radio na poslovima vođenja posudionice i održavanja bolesničkih pomagala i evo željela bih da smo prošle godine napravili montazno skladište 200 kvadrata, isključivo znači za potrebe naše posudionice bolesničkih pomagala koje nas je koštovalo negdje oko 40.000 eura u katastrofama znate da je Crveni operativna snaga sustava civilne zaštite. E, pripremamo se za krizne situacije, ali evo i djelujemo. Prošle godine veliko nevrijeme u Bošnjacima, ali do tuča e, imamo negdje oko 50-ak isošivača vlage. Isto tako smo u prošloj godini, mislim, negdje preko 100 cerada za krovove da li je uvijek smo dostupni za sve on, i, i pakete hrane za one socijalno naj, najosjetljivije. Također e, i nadalje skrbimo osobama iz Ukrajine koje imaju pravo e, na jedan paket e, hrane e, mjesečno. E, držimo edukacije e, za djecu i, i, i nižih razreda osnovnih škola zajedno sa ostalim operativnim snagama cilne zaštite, tako da smo u prošle godine imali 12 ovakvih edukacija i to je 11 u osnovnim školama i jednu vrtiću. Cijelodnevni boravak za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima svi znate, pratite, naše su korisnici uvijek aktivni u prepoznati su u gradu i u našoj zajednici. Evo, hvala vama, hvala svim građanima što, što, što ih rado su sreću i s njima porazgovaraju i, i uvijek poprate one aktivnosti koje oni provode. U prošloj godini smo imali 29 korisnika. E, zakon se promijenio. E, zakonom iz 2022. godine osobe koje su bile u domiteljskim obiteljima izgubile su pravo na usluge cjelodnevnog i polodnevnog boravka. Ove godine se ta usluga vratila tako da su evo svi oni ponovno dobili pravo na korištenje ove usluge, evo zahvaljujući i određenim udrugama, među kojima smo i mi također pripomogli da ide se prema Ustavnom sudu i da se, da dođe se do toga da se ponovo vrati ova odredba u zakon. Dobro na darivanje krvi. Zahvalni smo zaista našim darivateljima krvi. Plan smo imali 1320 doza, prikupili smo 1539 doza ili 116,59% od plana i ono što je posebno važno, 80 mladih ljudi je po prvi puta darovalo krv u 2024. godini. Inače, kroz godinu provedemo između 40 i 45 akcija darivanja krvi, uglavnom se akcije provode po mjestima, odnosno po mjesnim odborima, bilo da su to škole, vatrogasni domovi, već kako u kojem prostoru, županju, u prostorima gradskog društva i od ove godine evo imamo akciju u multinormu u Cerni i u gradištu. Aktivni smo sa mladima, zadaće službe traženja kao javna ovlast provodimo, informativno-proviđbene djelatnosti, imamo vlastitu web stranicu, Facebook, profil, Twitter, znači svi oni koji su zainteresirani mogu popratiti naše aktivnosti, isto tako financijsko izvješće sa izvješćima u vlastnog revizora je objavljeno na našoj, na našoj web stranici. Što se tiče projekata, evo za prošlu godinu bi naglasila projekte za želi, provodimo dva, jedan kao nositelj, drugi kao partner općini Gunja, zatim tu su projekti pomoćnici u nastavi u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. Prošle godine smo provodili razmjenu mladih, evo unazad desetak godina proveli smo, odnosno 15, proveli smo, čini mi se trinaest razmjena, razmjena mladih, tako da evo i tu smo vrlo aktivni i prepoznati u našoj lokalnoj lokalnoj zajednici. E, što se tiče financiranja od, strana, od strane e, grada županja, grad županja je obvezi e, izdvojiti za financiranje djelatnosti Crvenog križa 0,7% na izvorne prihode jedinice lokalne samouprave i redovno izdvaja ta sredstva svaki mjesec, jednu 12 inu, kako je pravilnikom, pravilnikom i predviđeno, a uz ova sredstva grad znači, financira i dio obroka, kao što sam rekla na početku, e, iz socijalnog programa a isto tako smo ih financirani kroz projekt proljeće u Županji za naše korisnike cijelodnevnog boravka zajedno sa hrvatskim hrastom drvnim klasterom koje je posebno izvješće predano jer je bila projektna aktivnost. Evo ako netko ima bilo kakvih pitanja rado ću odgovoriti. Hvala. Hvala vama netko za raspravu. Kolegica Budimske izvolite. Evo iskoristila bih priliku o, pitati e, vezano za obroke Crvenog križa za stare i Nemočne. E, dobila sam uput, u, upit građana, postoji li mogućnost da se ovaj, e, budući da se hrana ne do, dostavlja subotom i nedjeljom, a znamo da su korisnici uglavnom stari i nemoćni, postoji li mogućnost da se to svede barem na samo jedan dan. Znači da barem subotom dobiju ili nedjeljom. I e, dobila sam upite građana na, na kvalitetu prehrane vezanu za crveni križ. E, može li se popraviti malo, ja znam da je stvar novac, može li se malo popraviti taj meni koji stiže starim i nemoćnima svaki dan. Dakle, dva dana nemaju, to je subota i nedjelja, i kvaliteta obroka je ovaj, po njima pomalo zakinuta. Hvala. Pa, jo, hvala na pitanjima. E, mi u Crnog tižu imamo e, standardne kvalitete i svake godine provodimo anketu i to ne anketu e, sa našim korisnicima e, prehrane. E, tim za kvalitetu se sastaje i na temelju ovih e, anke, pitanja iz anketa. E, radimo određene preinake u, u, u samoj prehrani ja ne bih rekla da je hrana nekvalitetna ili nedostatna, jednostavno ovisi o tome što netko od ljudi voli ili ne voli i koliko želi uopće prihvatiti činjenicu da se, da, da prima obrok iz Crvenog križa. Znate, ljudima jako to teško teško padaju i odbijaju opće prihvatiti kad im članovi obitelji žele platiti obrok iz Crvenog križa. To je jedna, jedna od situacija. Druga je svakako cijena obroka. Cijena obroka je 4,30 eura sa dostavom. Mislim da je što se tiče i, i količinski, i nutricionistički, da je ta hrana sasvim zadovoljavajuća podliježe podliježemo znači, nadzoru veterinarskog zavoda s kojim imamo ugovor o kontroli i hrane i, no, i provodimo HSA standarde što nam normalno radi kontrolu sanitarna inspekcija. Ja ne kažem da ne može biti bolje, uvijek može biti bolje, ali u povoj po cijeni i, i pod ovim uvjetima mislim da je to maksimum koji mi možemo odraditi. Subota i nedjelja to je nešto što jednostavno ne možemo u ovu cijenu uklopiti. Nemoguće nam je znači to bi spadalo znači plaćanje preko vremenih sati, sati radnicima ili primanje dodatnih radnika ne možemo jednostavno. Pa vidite Kuhinje, kuhinje na našem području imaju i Crveni križ Osijek i Crveni križ Đakovo, i u pravilu svi dostavljaju od ponedjeljka do petka i rješenje našeg zavoda za socijalni rad područnog ureda županja je za njihove korisnike znači dostava od ponedjeljka do petka, a subotom i nedjeljom suhi obrok. Pa, snima se pa bi bilo, da. možete doći ali trebate sa govornice postaviti pitanje. Dakle, da socijalno najosjetljivi građani županje koriste usluge Crvenog križa, savršeno nam je jasno što, što znači i euro, onda bih ja uputila pitanje gradu može li se povisiti nekakva financijska naknada grada ka crvenom križu, da ti stari i nemoćni dobiju barem još jedan dan obrok. Zamolite, ovo nije tema, ali zamolila Op. bih vas da to napisne. Može, hvala. Uputite prijedlog, hvala. svaki prijedlog će se razmotriti, a ovo je sad malo druga problematika. Da. Je li to sve? Kolika katona izvolite. Hvala puno i želim vam čestitati na sjajnom poslu koji je raditi na trudu koju koji ulažete i nemojte posustijati, nastavite tako i dalje. Ja sam sad na tragu ovoga što je kolegica Budimski rekla, u izvješćem je vaše odlično, podrobno, strašno puno aktivnosti, međutim znamo da su u pitanju uvijek stari, nemoćni i bolesni. E, znamo kako autobusi voze za Vinkovce, znamo kako autobusi voze za Osijek, znamo kako vozi sanitet. To znači, pretpostavljam, da bi financije bile te koje bi bile važne, da se omogući Crvenom križu da vozi starije, nemoćne ili onkološke bolesnike na pregledu u bolnicu. Znamo da mlađi rade i onda imamo situaciju da jednostavno starije se nema prebaciti gdje. Tako da putićemo prijedlog. Isto prijedlog, Jel drugi, a... Tema izvješće za prošlu godinu. Je li to sve? Onda možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju predloženog zaključka. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo zaključak o prihvaćanju izvješća rada Gradskog društva Crvenog križa Županja za 2024. godinu. Sljedeća točka je razmatranje izvješća o radu sportske zajednice grada Županja za prošlu godinu pa molim izvjestitelja gospodina Šarića da nam obrazloži izvješće. Lijep pozdrav još jednom. Ispred vas se nalazi izvješće sportske zajednice za prošlu godinu, ja ću u biti kratak, izvojit ću dvije, odnosno tri ključne stvari. Prva stvar je onaj dio koji sportska zajednica surađuje sa drugim ustanovom, a to je prvenstveno Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatski olimpijski odbor i naša Županija. Ako ste pročitali i videli ste da imamo jednu novinu od prijašnjih godina, to je financiranje trenera košarka u iznosu od 7.200 eura na godišnjoj bazi. Mi znamo da imamo, nažalost, problem sa manjikom djece, ne mi nego, nego i svi. I onda kad imate stručan kadar u sportu, lakše je ipak privući, privući djecu. Tu je i stavka graničar koji je već dugi niz godina, također ista stvar nešto više od 10.000 eura. I kroz razno, razne programe smo još povukli što u novcu, što u opremi za naše klubove. Jed, ono što nije, je, to ću spomenuti, od ove godine smo uspjeli pored košarke ubaciti i rukomet, tako da je rukomet ove godine ima financiranje trenera. Nekad bi mi uzeli neki drugi sport, ali pravila su takva da mi ne određujemo koji sport je u pitanju, nego dobijemo ponuđenu. Druga stvar su izdvajanja za sport, ako ste vidjeli, ako ste pratili, iznos koji ide prema klubovima sprem prošle 2023. je povećan za dodatnih 50 tisuća eura, znači to je novac koji ide isključivo klubovima, znači konstantno je rast ulaganja u sport. Ono što vidimo što ovdje ne možete vidjeti jeste i da se po gradu bar neću pretjerati na mjesečnoj bazi, otvaraju stvarno broj na igralište onaj noviji u Dubrovačkoj, što također doprinosi popularizaciji sporta i preko turističke zajednice također nastavimo pomoći našim klubovima. Ono što možemo, a to je plaćanje smještaja, jer oni uz svoj taj rad i svoje natjecanja ujedno i promoviraju naš grad. Evo, toliko od mene. Hvala. Hvala. Netko za raspravu. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Puno uspjeha, sportskih uspjeha i sreće želim svim sportašima i sportašicama našega grade i naravno radu sportske zajednice. Mi na svakom izvješću sportske zajednice u biti uvijek imamo famoznu naknadu za stručni rad koja iznosi 6463,67 eura i 67 centi. I dokle god je tako, dokle god neko dobije naknad za stručni rad na račun na godine dana, a imamo 10 klubova koji dobivaju na godišnjoj razini manju, ja izvješće u biti ne mogu prihvatiti riječi o ženskom nogometnom klubu, graničar županja, košarkaški klub županja, djevojčice ispod 13 godina, Stolno-teniski klub županja, malo-nogometni klub futsal Sveti Patrik županja, gradski šahovski klub županja, malo-nogometni klub futsal Olimpija županja, RBK Kotur županja, šahovski klub, šahovski centar Neksur županja, Picado klub Park županja, HPD Tikvica županja. stoga ja vjerujem da će oni u narednim periodima tražiti veća sredstva i da će im oni biti ovaj, odobrena. Hvala puno. Da zadnja dva izvješća nisam čak ne izlazio po ovom pitanju. Jel? Ima izvršni odbor, ima skupština koji predlažu nekakve stvari. Samo da ponovimo da su tu naknade, za, da tu imamo više osoba, ne jednu, jel tako? I mi uvijek zaboravljamo spomenuti ono što je isto bitno. Pa sam ja ovdje čuo i prijedloge kako ta sportska zajednica ne treba, jer će biti komisija koja će donositi koje kakve odluke. Vidim da su te komisije prijevšćeg godina hrpu novca povukle, Znate koliko? Nulu jednu veliku. U zadnje tri godine, 22. a 23. a 24. sportska zajednica je povukla preko 60.000 eura. Znači to nije mali iznos. A za naknade sam rekao. Znači tu ima više osoba. I ono što vi mene prozivate za naknade i osoba i vi imate naknade. A vaša je povećana ove godine, ili je? Dobro, nije puno. 7-8 eura. Ali je naknade, ili tako? Kolega Katona, izvolite. Hvala. Vječničke naknade su povećane sa 66,36 eura na 70 eura, dakle, kolega, profesor, ste, nije 7-8 ali evo, što reći, Buduće da ovdje riječ o više osoba, Vama hvala što po prvi puta kažete da je ovdje riječ o više osob, onda bi bilo u redu da u idućim izvješćima i navedete to i onda da sve bude jasno. Tako da svi oni koji smatraju da sam protiv sporta, ja jesam za sport, ali onda neka izvješća budu potpuna, kompletna, jasna i transparentna i to je to. Hvala. Ako su nešto, one su a zašto vi nikad niste pitali? I zadnji put vam ja je gradonačelnik odgovorio, je, je, je, je ćemo, ne, ne, posluš, pa to je tema. I zadnji put vam ja je gradonačelnik odgovorio da, da nije jedna osoba. Pa šta niste pitali? Pristup informacija sam, sam od vas dobio prije na dnevnoj bazi, ja tu još nisam mogo govoriti. Samo jedna stvar, 2021. 2021 ajde 22. druga neću ići izdvajanja za sport prema klubovima znači ne naknade, ne gorivo ne ništa drugo 160.000 eura 22.5. 300.000 eura hvala lijepo evo zaključujem raspravu možemo na glasovanje tko je za donošenje predloženog zaključka devet li tko protiv hvala utvrđujem da je gradsko vijeće sa devet glasova za i dva glasa protiv donijelo zaključak o prihvaćanju izvješća o radu sportske zajednice grada Županja za prošlu godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi osmih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Županja. Molim izvjestiteljicu, gospođu Bebić, da nam obrazloži izvješće. Hvala, lijepi pozdrav svima. Pred vama je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi osmih izmjena i dopuna PPUG-a i to dopuna u članku 3.b, e, iza zadnje ali ne, e, dodaje se površine namjenjene gradnje ob obnovljivih izvora energije u skladu sa zakonskim mogu mogućnostima, prostornim planom je višeg reda, to je uskladživanje članka a odredbi sa grafičkim e, prikazom. Ovo je jedna administrativna dopuna, Inače, izrade, izrada izmjena i dopuna zajedno sa transformacijom je u tijeku. Evo ukratko, to je to. Hvala. Pitanja? Kojega katona izvolite? Hvala. Nemam pitanja, u biti imam raspravu. Ovo je jedina stvar, mi raspravljamo ovome. Jedina stvar za koju mi je žao što sam u radu na svom gradskom vijeću digao ruku, a to je bio da se na površinama u poduzetničkoj zoni mogu raditi solarne elektrane. Raditi solarnu elektranu tamo gdje može biti tvornica ili raditi solarnu elektranu tamo gdje je oranica je meni katastrofa. Ovdje je riječ o solar energy Apollo D.O., znači o solarnoj energani koja se radi na navedenoj katastarskoj čestici koja je trenutno ranica lovci koji ovo slušajuće zna da je to četvrta tabla, četvrta poljoprivredna tabla od Gaja prema bošnjacima. I tamo će se na ukupnoj površini od 27,85 kvr hektara raditi solarne elektrana i mi se spajamo, česticu spajamo sa općinom Bošnjaci. Znači mi poljoprivredno zemljište, koje trenutno ima po tri kulture na tabli, prebacujemo da stavimo solare. I to je to. Ja ovo ne mogu podržati, ne želim podržati jel jednostavno e, u vrijeme kad hrana treba biti strateški proizvod, mi da stavljamo solare na obradivu zemlju, meni je neprihvatljivo. Hvala. Pa što se tiče solara, rekli ste ovo nije u poduzetničkoj zoni Sječine da ne bi dozvolili. Sad je pitanje poduzetnička zona Sječine je gradsko vlasništvo koja je politika da nešto zabranimo ali imamo pravo ovo je privatna čestica koja graniči sa općinom Bošnjaci i oni isto idu paralelno u to i sada ću vas pitati jedan privatnik sve točno što ste rekli da li je ustavno pravo da mu nešto zabranite ako on nešto drugo želi malo je na klackalici Slažem se s vama, ja ne bi ni jedan solar, ali ne možemo zabraniti. Moramo dozvoliti, omogućiti nekome koje je to tražio. Da li imamo pravo da mu zabranimo? Da pravi kuću, da radi njivu ili da radi solare? Ne možemo. Nismo u poziciji da možemo. Da li, da li nam se sviđa ili ne sviđa, to je drugo. Ali moramo omogućiti. Kolega Katona, izvolite. Slažem se s vama i apsolutno vas razumijem, ali isto tako mi kao grad i mi kao izvršna tijela također trebamo preuzeti cjelinu u kakvom gradu i u kakvoj sredini mi živimo. Ja se slažem da se privatnicima neke stvari ne mogu i ne trebaju zabraniti, ali da možemo uvjetovati neke stvari u kakvom kraju i, i što ćemo mi raditi i na, u kojem smjeru ići i djelovati, definitivno smataram da trebamo. I razumijem u potpunosti šta govorite, znači nisam protiv zabrana, ali ovakve stvari jednostavno nemaju nikakvog smisla i dalje ja stojim iza toga da ja kao Igor Katona ovo podržati ne mogu, a svako neko od vas naravno donosi odluke kakve donosi i na kraju krajeva za njih će danas, sutra, preko sutara i odgovarati. Hvala. U redu, to je to. Zaključujem raspravu. Možemo na glasovanje. Tko je, za da se, tko je za donošenje predložene odluke? Ima li tko protiv? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa devet glasova za i dva glasa protiv donijelo odluku o izmjeni i dopune odluke o izradi osmih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Županja i točka 15 je razmatranje prijedloga odluke o donošenju izvješća o stanju u prostoru grada županja. Molim izvjestiteljicu gospođu Bebić da nam obrazloži prijedlog odluke. Hvala. Pred vama je prijedlog odluke o donošenju izvješća o stanju u prostoru grada županja za period 21. 2024. kojeg ste dobili u materijalima. A rađeno je na temelju članka 39 stavak 1 Zakona o prostornom uređenju. Inače, izvješće, ako ste ga pogledali, sadržajno i, i s ob obveznim prostornim pokazateljima je napravljeno prema pravilniku, a svi podaci su pribavljeni od razno raznih javnopravnih dijela. Tako da vam predlažem da ovo je izvješće usvojite ako se slažete ili ako imate pitanja, odgovorit ću. Hvala. Otvaram raspravu o podnesenom prijedlogu odluke. Ok, ako nema niko, možemo na glasovanje. Pa evo, molim da se izjasnite tko je za donošenje predložene odluke. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo odluku o donošenju izvješća o stanju u prostoru grada Županja. Evo, ovime smo iscrpili dnevni red današnje sjednice. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali, svim članovima Gradskog vijeća kao i svim izvjestiteljima, i zaključujem treću sjednicu gradskog vijeća grada županja.